Ebe untsa joan dira gauzak, borte bukaera hori untsa pasatu da, salmentako nakintu, ta, ala, eta bezerroak ziren eta borte guzti bezala foagra ekin esaltzen dugu anitz, eta ala, konfitak, eta foagrak, eta hori. Borte eura ursaia, eh, foagra jateko, eta freskoa ere bai joiten da anitz, eta hori. Eta saltze horik nola egin dituzi? Lekian berian, urgunago despeitu, nola induzi? Ba, despeitzen dugu ere, bon, leku berian ere egiten dugu anitze, oai hirudena behitugu, oai angielun doni baineluitzun enta hemen, horzaizen, eta ere bebir altzen dugu gure... Moskinak ere e, Frantziak usian, ba, internetez edo telefonoz edo... Ala, Paiseko erri alde horretan e, aniz saldzen dugu, bai eta martxaiako anduan eta ere bai. Aleken berian, bai anitze, anitze bai. Ezak, e, erdia hemen saldzen dugu, erdia hemen eta beste erdia bai, bidaltzen dugu. Arrangula handiak begintuen, eta bai urtebuka uh, erandako ezkin egin uh, uh, aski ukanen uh, ditugunez. Baina egin uh, untsa pasatu da, untsa jasandugu, keska ahondi batzukin, baina berriz bon, uh, ere aipatzen da, bon, baina ez gira meni unkiak bana... Hala bon, bigiratzen dugu biztan da. Beenez klienteke aipattzen zuten hori. Guti, kule klientak guri konfientzia maiten da gute, gut gutia aipatzen dute. Zobaitzzu ba, ez, ez ezagutzen dienak edo gola galdeiten dute gegipauz zerdan ze pasatzenen daula, bon, esplikatzen dugu etagoora. Bon, bestean ez hemengun jendiak eta ez gutxi akatzen dute? Stokak eta besteez egineetan tuzii. Apaldiak? Bai, apaldiak. Eh? Ara, ara baina, eh? idu iobete zerratua izan gira. Bistanda, ez eh? dukak bon, apaldiak dira, eta guai berriz. Gurtagidean berriz hasiko gira, eta ez dukak berriz ikinen ditugu. Mm Hala -hmm. agian ba. <laughs>